Pista 29. Enigma Otilii de George Călinescu Doctorul examinat în Pemoș Costache, dar fără amănânțiuni exagerate, făcu o ascultație sumară, ficatul ascultă inima și zise N-aveți nimic la examenul somatic și după toate aparențele sunteți un om sănătos. Doar un tonus mai accentuat al inimii. Vă să zic că n-am nimic? Vrut să se asigure mai bine bătânul. Ai vârsta, arăse doctorul, care ea o boală, dar dă voie, adăugă el, privind în ochi pe bătrân, n-ai avut niciun accident, așa, vreo pierdere de cunoștință, dureri mari în să nu-și a întrebării, bătrânul mărturisi. Ba, ba, am căzut jos de aprindere la cap. Ei, vezi? Să nu se mai întâmple. Trebuie să ți dietă, să nu fumezi, să nu bei alcooluri, să duci un regim de congestionant. Am să-ți dau o rețetă, dar să știi că totul depinde, în primul rând, de regim. De altfel, de acum încolo, evită supărările, distrează de calm, fără iritații. Ai vreo avere? Am ceva, puțin, cât îmi trebuie, să bâlbâi Moș punând instinctiv mâna în buzunarul pantalonilor. Cu atât mai bine. Și, și n-am nimic? Mai întrebă Moș Nimic, domnul meu, zise blând doctorul, decât un organism care trebuie amenajat. Eu însumi, dacă aș comite o imprudență, aș fi primejduit să mai fac o congestie, deci măsură, ca să te folosești și mai departe de fizicul dumitale rezistent. Și să fumez n-am voie? Nu. Bătrânul își strânse bine haina la piept și merse spre ușă, urmărit de ochii calmei medicului. Acolo și-a dus aminte că trebuie să plătească. Felix îi spusese că doctorul ia 20 de lei. După mari căutări prin buzunare, Moș Costache scoase două piese de 5 lei, depuse una pe biroul doctorului, reținând pe cealaltă în podul palmei și așteptând un gest de aprobare. Dar medicul era impenetrabil. Atunci lăsă și piesa cealaltă și porni mărunt pe ușa afară, fără să privească înapoi. Doctorul dăduse bătrânului o rețetă și acum acesta, după oarecare îndoiel, se e să o facă. Se lăsă în jos pe bulevard și se opri la o farmacie peste drum de cinematograful Minerva. Aici trebuie să fie scump când Moș Costache, după ce dădu câteva târcoale prin fața ușii, impresionat de dulapurile baroce și bocalele de porțelan. Merse mai jos unde întâlni o drogherie, socotind că drogheria vinde mai ieftin, intră înăuntru. Drogistul regretă, i-ar fi făcut una mai simplă, cu prafuri, dar aici era un lichid de băut, pentru care n-avea toate elementele. Moș Costache o lua pe calea Victoriei înspre poștă. În Lipscan au o farmacie. Intră, dădu durețeta și fui invitat să aștepte. Farmacistul, puse mai mâna pe flacon, când bătrânul înspăimântat întrebă Vreau să știu întâi cât costă. Farmacistul îl privi puțin ca mirat, căută într-un repertoriu, făcu o mică socoteală și declară că doctoria asta costă 2 lei și 50 de bani. E prea scump. Mai ieftin nu se poate? Nu se poate. Ce vorbă e asta? Dumneata nu știi că aici prețurile sunt fixe? Așa? Atunci, să răzgândim oșcostache, nu o mai fac. Farmacistul îi aruncă rețeta și se îndreptă spre alt client. Bătrânul mersă încet până în Strada Sfinții Apostoli, unde era o altă farmacie. Acolo întrebă pur și simplu: Cât ar costa să-mi faci rețeta asta? 2 franc, și 80, răspunse farmacista, după oarecare contemplație a foiței. Moș Costachie lor rețeta ieși în stradă, stătu pe gânduri, apoi încet, încet se întoarce din nou în lipscan, la întâiul farmacist și comandă doctoria. se 30 de bani. La întoarcere, observă lumină în mica bisericuță de pe lângă societatea de tir și, obosit, găsi cu cale să intre înăuntru. Câteva babe dădeau acatiste și se închinau lung pe la icoane, sărâtundu-le zgomotos. Un dascăl într-o strană scoțând pe nas litanii fără sfârșit, moș fascinat fașinat de sclipirea altarului și de îngânatul cântărețului, se simți pătruns de Evlavii și începu să se închine larg cu mâna dreaptă în vreme ce cu stânga și pipăia locul banilor. Se gândi că Dumnezeu nu se putea să nu-l văză pe el, care se gândea la viitorul Otiliei și, făgăduise atâția bani și, mai ales, n avea să se îngăduie ca el să moară înainte ca Otilia să aibă un rost, fiindcă mai bună decât banii, e a părintească. De pildă, un om cu experiență ca el ar fi depus suma la o bancă și ar fi pregătit Otiliei cu vremea, din dobândă, un adevărat nou capital, fără să se atingă de fond. Nu s-ar fi supărat niciunul. Nici Aglaie, căreia i-ar fi rămas capitalul, nici Otilia, care s-ar fi folosit de el. Moș Costache ieși ușurat din biserică după ce se închină cu Evlavie, mergând de-a și se simți cu doioșie bun. O babă îmbrobodită până peste gură, întinse mâna, văitându-se. Fă-ți milă și pomană, să-ți ajute Sfânta Vinere de azi și mai Domnului. Bătrânul vărâm în ambuzunar, scoțând câteva monede, însă, văzând că n-are decât piese de 10 și 20 de bani și deloc de 5 bani, afară de o para, rușinându-se să dea paraua, a zise: Crede, babă, n-am mărunte. Eh, zise baba agresiv, n-ai dumneata, boierule, să n-ai. Dacă n-aveți dumneavoastră boierii, cine să aibă eu? Da, ea nu vă ascultă Dumnezeu. Înspăimântat mai mult de ideea că cerșetoarea ar fi putut să știe care parale la el, îi dădu zece bani pe care baba îi lua nemulțumită și bodogănind un boda proste mai mult disprețuitor. Moș Costache predă în taină doctoria Otidie rugându se să o de regulat, după cum scrie rețetă. Pretinse că era trebuitor să țină dietă și consultă pe Felix, punând mereu întrebări explicative ce se înțelegea prin dietă. Se făcu chiar ceva mai înțelegător în privința cheltuielilor și oferi pentru masă o sumă mai rezonabilă. Își făcu o voluptate de a întreba în toate chestiunile, privind sănătatea pe Felix și pe Otidia, așteptă că fata să intindă întindă lingurița la gură și râdea de plăcere când aceasta îl îmbrățișa. Totuși, bătrânul punea pe recomandațiile medicului un preț abuziv. După fiecare doză de doctorie, aștepta optimist, închipuindu-și că ea avea să-și facă un efect brusc, să i dea o tărie nemai avută. cum din fire, înțelegea regimul ca un medicament. Mânca legume, dar multe, până la îndopare, crezând că ele au putere curativă. Felix încercă să explice că dieta era recomandată spre a odihni organismul și că, la vârsta lui, nu mai avea nevoie de atâtea alimente. Bătrânul se încăpățână. Auzise bine pe doctor când îi spusese că sunt bune pentru el legumele, zarzavaturile. Dacă erau bune, trebuia să mănânce cât mai mult, ca să-și facă efectul. Efectul fu că Moș începu să se îngrașe. Stănică îl aprobă întru totul în această interpretare. Mănâncă unchiule dacă ți-a spus doctorul. Știe el ce știe. Poftă de mâncare să ai. Asta e totul. Uite, eu n-am." De, de ce n-ai?" întrebă Moș interesat de toate chestiunile de sănătate. De ce n-am? izbucni stănică. N-am puftă de mâncare, fiindcă n-am puftă de viață. La ce trebuie să trăiesc? Pentru cine să trăiesc? Rostul omului este să aibă o familie, să aibă copii în care să retrăiești, care să-ți ducă mai departe numele. Dumnezeu mă pedepsește, mă osândește la sterilitate, sau poate îmi deschide ochii și îmi zice. Stănică, să fii brav, nu te lăsa răpus de sentimentalisme. Gândește matur. O să mă gândesc până am să o fac într-un fel. Stănică, întreținea pe bătrân într-o continuă eroare, împărtășindu-i decesuri. Moș Costache, nu știu una? Colonelul, colonelul Constantinescu, cel de sus de lângă Arionai, de la care ai cerut burghiul. Ei, ei, a murit azi noapte." De ce a murit?" întrebă îngrozit bătrânul, sperând într-un accident imposibil de repetat. De ce moare orice om cu Constituția lui? L-a lovit ambloa, trăzi nu altceva. A stat la masă până la 11 noaptea cu niște invitați și când s-a sculat, pac, mâine-l îngroapă. Las că mă duc eu să aflu câte ceva." Stănică se ducea într-adevăr și venea cu alte știri. Anul ăsta a fost nefast, zicea el scârbit. Îi cară cu zecile, cu sutele. Tot copila și bătrânii. Toamna face rău grozav la plămâni, la cap. A murit și băcanul din colț de la care am luat un de lemn. Nici nu l-am văzut bolnav vreodată. Așa din senin. Nu vrei să să-l vezi? Nu știu ce Dumnezeu o fi având că s-a făcut ca un tăciune la față. E de nerecunoscut. Spune nevastă să că s-a luptat trei zile cu moartea. Moș Costache făcea sforțări să scape de evocările lui Stănică, dar acesta le dădea drumul cu viteză satanică. Bătrânul începu să fie superstițios și pohondru să se vaite de durere adevărate sau închipuite. Îi se părea că-i pognesc urechile, că nu mai are stomac bun, că-i se oprește deodată, fiindcă el nu mai aude. Luă purgativele cele mai respingătoare, stând doar întregi cu gravitate pe recipientul destinat ușurării, chiar în mijlocul casei. Găsea pe cale deductivă cauzele tulburărilor și mijloacele de îndreptare și șalcătuia un meniu fantezist. Sfârșindu-se doctoria, nu voi s-o mai repete, sub cuvânt că doctorul nu i-a spus, dar se decisă să vadă iar medicul când într-o noapte visă că toate cărămizile din curte se vărsau peste el în sunetul muzicii militare. Ce să mai fac, domnule doctor?" întrebă el pe medic. Cum ce să faci? Nimic, să duci o viață așezată." Bătrânul povesti toate suferințele lui, doctorul zâmbi și bătându-l pe umeri îl încurajă. Nu e nimic, mizeride ale vârstei noastre. Ca să nu le mai bagi în seamă, plimbă-te, distrează-te, te cu oameni tineri, stai ziua când e frumos în aer liber, în cizmigiu, la șosea, cu condiția să nu răcești. Moș Costache ascultă recomandațiile cu religiozitate, puțin nemulțumit că nu-i se dăduse și doctorii. Otilia, pusă la curent, se hotărâ să distreze pe bătrân și așa se întâmplă că prin amabilitatea nedezminzită a lui Pascalopol, Moș Costache și Otilia se plimbau aproape zilnic cu trăsura, întâlnindu-se foarte adesea și cu moșierul. Felix se adumbri iarăși, mai cu seamă că pascalopul, cu scopul distrării bătrânului, făgădu-se să vină din nou să joace cărți, cu spiritul ei feminin, în care lipsa de orice prejudecăți se alia cu superstiția, Otilia intui că bătrânului îi trebuia o atmosferă de încredere într-un factor stabil. Intră în fosta odaia mamei sale, unde lângă câteva icoane ședea o candelă de argint, mereu nefolosită, o curăță, o mută în sufragerie, unde Moș Costache și stabilise domiciliul ca să facă și economie de combustibil, o umplu cu un de lemn și o aprinse. Bătrânul se uită surprins la ea, nu aprobă nimic cu vorba, dar nu protestă și într-o zi veni singur la fată și îi spuse îngrijorat. S-a stins candela, trebuie să a candela. Când prin consumarea unde omnului, flacărea atingea stratul de apă și începea să sfârâie, Costache se înspăimânta ca de un limbaj cu înțelesuri sinistre. Toate aceste mici mizerii psihice nu făceau din bătrân un abătut, nu. În fundul sufletului era încredințat că sentința doctorului trebuie interpretată în modul cel mai favorabil și că un om nu poate să moară când un medic spune că e sănătos. De altfel, nu avea nicio cunoștință de medicină, nicio noțiune măcare empirică despre boale și în ceea ce îi se întâmplase nu vedea decât o sfârșală, un efect al căldurii sau al oboselii. Își aducea aminte că copil fiind, se îmbolnăvise de o boală cu călduri, nu știa ce anume, și se făcuse sănătos și își închipuia că acum, că luat doctoria, este iarăși în putere. Noțiunea mai complexă a uzurii organismului nu înțelegea. Planurile pe care le rumega în erau din ce în ce mai vaste și se întindeau pe zone mari de timp. Felix își căpătase în sfârșit majoratul, atunci văzuse că Aglaia făcea parte din tutelă și acum își putea ridica singur veniturile capitalizate la o bancă și realizate de un avocat care ciupea ca mult ca onorariu, fiind cel mai onest în linii generale și de o solicitudine încercată. Fusese trist, ca de o izgonire, dar bătrânul se grăbi să-i arate convingerea că va sta mai departe la el tot cu atât. Otilia nu se amestecase numai de rușine și Felix își chinuise mintea ca să se convingă că nu poate fi și alt motiv la mijloc până ce, leal, fata-i mărturisise. Papate speculează un pic, e o mică slăbiciune foarte urâtă a lui, la care nu poți să-l vindec acum la bătrânețe. Fiindcă ai rămas, acum îți spun că îmi pare bine. Felix, îndrăznise să o sărute pe obraz. Fiindcă tutelatul de până ieri nu făcuse nicio obiecție asupra gestiunilor trecute, care arătau toate o completă utilizare a creditelor, Moș Moșcostache se socoti proprietarul de drept și de fapt al cuielor, grinzilor și cărămizilor și începu început din nou să le miște de la locul lor. Descoperi doi lucrători cam zdrânțăroși, cu priviri cam încurcate, care se ascunse în odăile din față și intră în lungi conferințe arhitectonice, cu tot gerul care se lăsase la începutul lui decembrie. Ce voia să facă? Se văzu? Când oamenii se pusă răsăcare mobilele din salonul din față și altă odăie alăturată și să le grămădească într-o încăpere din, din aripa laterală. Moș Costache dăduse naștere unui plan economic care consta în împărțirea prin pereți de jumătăți de cărămidă a două odei din față spre a le preface în patru și divizarea sărei de intrare printr-un paravan de lemn pentru ca apartamentul din față să aibă o intrare separată. Își făcuse socoteala că ar fi putut închiria camerele camobilate cu măcar 40 de lei pe lună, luni pe an aproape 2000 de lei chirie. 2000 de lei, înmulțit cu 10, adică 10 ani, dădea 20.000 de lei. Pentru Otilica, gândea el, era o sumă bună, adăugându-se mai târziu și venitul de la banii pe care ar fi depus la bancă. Oamenii începură lucrările, murdărind în toată casa, făcură zidurile despărțitoare, dar fie din cauza frigului, fie din aceea a materialului, pereții rămase uzi, pătați de un fel de buberoșcate. Casa era trainică, într-adevăr, însă dușumeaua era așezată pe grinzi de lemn care, oricât de tari, erau slăbite de vechime. Greutatea neașteptată așezată în mijlocul odăii, în grinzile, s sau le făcut să roadă pragurile de moros pe care ședeau, încât, după câteva zile, dușumeaua se concavă și elastică, asemenea unei șele și aderența zidului cu tavanul se stricase, lăsând un interstițiu curbat. Moș Costache, înfurie declară pe meșter pupungași. Se viră și conflicte bănești, bătrânul, descoperind cu indignare că îi se cere mai mult decât crezuse el că prevedea în voiala. Lucrătorii plecară nemulțumiți, înjurând, iar Moș Costache decise ca în primăvară, când o fi vreme bună, să găsească alți meșteri mai cum se cade și să colaboreze cu mâinile lui. Supărat de pierderea pe care o că o suferă prin îndepărtarea momentului comercial, bătrânul își munci capul să găsească aiurea o compensație. Otilia îl surprinse la vreme, făcând lui Felix, care asculta încurcat, niște propuneri. E, bine să facem un contract pe un an-doi, în folosul dumitale." ca să fii sigur că nu pierzi odaia. Dacă vine altul să-ți o în mai mult, po poți să-ți dau încă o daie alături sau în față, ca să stai mai bine, mai plătești 40 de lei. Adevărul este că Felix plătea o pensiune scandaloasă și ar fi putut cu câteva zeci de lei să trăiască foarte bine oriunde, dacă nu l-ar fi reținut slăbiciunea pentru Otilia. Papa, papa! pa! pa, pa, pa zise aceasta lui rușinată, dar cu glas de blând reproș, din milă pentru starea lui. De ce faci lucruri de-astea, papa? Îi iei atâția bani lui Felix și îi mai pretinzi și contract, în loc să stea aici ca oaspetele nostru. mi rușine să vin la masă când mă gândesc că plătește numai el. Bătrânul se arătă deocamdată plin de căință, curând însă se porne iar pe chipzuiri. Aflase de undeva că sunt bănci care fac asigurări pe viață, în favoarea moștenitorilor. Plătești niște anuități și cu începere de la un anume termen, moștenitorul indicat poate ridica, în caz de deces al asiguratului, o sumă de bani. Îi se păru o afacere admirabilă și se învârti prin casă de satisfacție la ideea combinației. S-ar fi asigurat pentru o sumă oarecare, în beneficiul Otiliei, pentru viitorul căreia era sincer preocupat și în chipul acesta nu mai avea nevoie să dea niciun ban direct. Banii ar fi folosiți în alte case de speculă, cu apartamente mici și ieftine, care aduc mai mult decât apartamentele mari. La bancă însă îi în nas și fără nicio jenă. La vârsta asta? Asigurare? Bătrânul plecă mirat, înțelegând de ce un om la vârsta lui nu se poate asigura. Atunci intră în cap că avea prea multe lucruri în casă și că trebuiau vândute. Câteva izbuti se le dea pe la cumpărătorii de vechituri. Dar când un samsar o vrei, chiar în casă, insistând să cumpere în total, a părut deodată aglaie, cofalcă în cer și una în pământ. Dar ce faci aici, Costache? Cu Cum ce fac?" Asta te întreb și eu. Te-ai apucat să vinzi lucrurile din casă? Și ce dacă vând? Am să dau socoteală cuiva?" Am dat un preț așa de bun," zise onțo samsarul. Ieși afară de aici," Zbira aglaie la ovrei. ce aici, hală de vechituri?" Samsarul fugi, iar Costache se înfurie așa de tare încât îi se vedeau vinele strânse pe frunte, ca nervurile pe o mare foaie de varză. Țipă cu glas ascuțit, întrerupt de răgușeli, ridicul de groase. N-am eu voie în casa mea să fac ce vreau, ce poftești dumneata. Poftesc că nu vreau să arunci mobile vechi de la părinți la un espălat de samsar care să ți le ia pe nimic. Și ce te privește pe dumneata dacă le ia pe nimic? Mă privește, nu te privește, ba, mă privește că sunt soră. Și dacă e soră, ai vreun drept să mă epitropisești? Am dreptul să te împiedic, dacă nu mai ești în toate mințile și faci prostii. Învăța cine știe de cine. Moș e simțită că se sugrumă. Eu prost? Eu nu sunt în toate mințile? N-am eu voie să fac ce vreau în casa mea cu lucrușoarele mele? Nu pot eu să vând ce vreau și cui vreau? Tot am să vând și casă și lucruri, tot am să vând și n-am să las nimic la nimeni. Mai bine le dau la un spital. că am speriată de amenințare, se îmbrăzi. Nu ți-am spus că n-ai voie să vinzi. Am zis că lași să te tragă pe soară mizerabili ăștia de samsari. Dacă vrei să vinzi, vinde. Eu nu te împiedic, dar barim să găsim niște familii prin vorbă care să cumpere cu preț mai ca lumea. Eu vreau să-ți fac binele. N-am nevoie de binele dumitale. Se împotrivi moșcostache pe jumătate convins, totuși." Din aceste conflicte, răsări, în capul bătrânului o idee neașteptată. Otiliei îi așezase viitorul, așa închipuia din intenția drept fapt, era încă în putere și sănătos, cum zisese doctorul. Să rămână toată viața singur însemna să se expună dezolării bolii a mestecului Aglaiei. Bătrânul se crezu în putere de a-și mai lua ceea ce el elomenajeră. Avea o veche cunoștință, pe care o frecventa de pe când era văduv și care îl mulțumea prin aerul de modestie materială. Se gândi că ar putea să o ia în casă ca pe o nevastă, ca să închirieze odăile să-i vadă de cospodărie. La căsătorie nu cugeta deloc, fiindcă nu numai că era frică de cheltuieli, dar fiindcă zicea că o femeie care trăiește în casă e prin chiar aceasta o adevărată soție. Ideea legalității era cu totul străină de mentalitatea bătrânului și acesta era motivul pentru care nu adoptase pe Otilia, ținând o totuși în familie cu fidelitate. Într-o bună zi, Otilia și Felix se treziră în casă cu o femeie, după înfățișare mai degrabă simplă, curată îmbrăcată, cu părul strâns bine într-un goc solidificat, cu mic pieptăne și coace. Părea să aibă vreo 45 de ani, era slabă prin oase și rotunjită puțin din bunăstare și fața avea o antipatică nuanță pergamentoasă. Femeia fu numai decât odioasă celor doi din cauza blândeței mieroase și interesate. Se amesteca în toate, suferind cu ipocrizie orice aluzie, Arătând o solicitudine ridicolă pentru bătrân, care însă era așa de mulțumit, încât râdea cu toată întinderea gurii. Când bătrânul se așeză la masă, menajera, care îi zicea Paulina, îl legă la gât cu un șervet înodat la ceafă ca pe un copil. Vezi, așa, observă ea, cu o cerească în care intra și puțin reproș la adresa altora. Așa nu mai cade șervețelul jos. Otilia, pufnit de râs, în indiferența studiată a Paulinei, care alergă la bucătărie și se întoarse cu Marina, căreia îi dădea numeroase instrucțiuni, primite cu ochi disprețuitori. Paulina adusese lui Moș Costache o fierte și acesta, lacom, întindea mâna să le ia, dar gvazineva sta nu lăsa. Ceru o farfurie mică Marinei, repede, repede, madame Marina, domnul nu trebuie să aștepte. O puse înaintea bătrânului și cu o linguriță început să răstoarne conținutul găoacei. Nerăbdător, bătrânul se repezi să vâre pâinea în gălbenuș, dar Paulina îl opri cu un gest blând de infirmieră ca să-i pună puțină sare, cernută printre degete. Vreau și piper, ceru moș costache. Piper nu e bine, suflete, zise Paulina. Îți face rău. Marina, oprită în ușă, privea că la o panoramă, dar bătrânul era încântat. Paulina nu se așeză la masă, decât după ce Moș Costache îi de mâncat, apoi ciuguli și pe apucate, aruncând ochii atenți asupra protejatului ei. Cu maniere blânde, adulatoare, femeia încerca în chip evident să-și câștige un fel de autoritate în casă. Otilia însă își de multe semne de prefăcută delicatețe, de a vedea pe Moș într-o dimineață sub cuvânt că dânsul pierduse o parte din somn și că trebuia să se mai odihnească. Otilia simți că în curând nu se va mai putea reține și va da un brânci nesuferite intruse, însă domnia Paulinei fost scurtă. După ce se crezu instalată în simpatia bătrânului, Paulina a început să-l întrețină treptat cu nevoile ei. Lumea e rea, bârfește, trebuie să ne ferim. Sunt văduva, am și eu nevoile mele. Să am și eu o mulțumire, să știu că n-am îngrijit degeaba un om. S-au mai văzut bărbați care au înșelat femeile după ani de zile de răbdare. Și ce vrei? O întrebă Moș Costachie intrigat după câteva insinuări de soiul acest. Vreau și eu o mulțumire cât de cât acolo, cum să zic, dacă nu altceva, să mă treci la testament. Bătrânul recapătă nervurile de foaie de varză pe frunte și răgușii complet. Ce testament? Eu nu fac niciun testament, n-am nimic de răstat. Ce testament? N-am murit încă. Nu trebuie să te superam, am zis și eu așa. Știu eu că dumneata ești un bun. Moș Costachie, și așa de prea mare consumație de alimente, se înfricoșase însă nu știa cum să scape de Paulina. Lașitatea lui născută îi răpea orice inițiativă. Privideșc cum cu mulțumire pe geam numai mimica unei scene pe care nu putea auzi și în care vedea cum Marina fioroasă dă brânci pauline afară din bucătărie și o amenință cu făcălețul. Menajera stătu în casă doar atât cât să-și întărească la loconciul și apoi dispăru pentru totdeauna. Felix și Otilia Râsără, Moș Costache îi privea cu mină comică a unui vinovat care își dă seama de neghiopia lui, în schimb stănică înflorit dincolo incidentul din toată seva imaginației lui. Îți dau cuvântul meu de onoare că Moș Costache are un copil cu ea. Am văzut eu copilul să nu vă mirați dacă o să-i lase ceva avere de hatărul progeniturii. De ce crezi că agonito, Marina? A fost pusă la cale de Otilia și de Felix care n-au niciun interes să fie concurați. A bătut-o măr. Am auzit chiar că s-a internat în spital. Otilia, așezată pe genunchii bătrânului, îi mângâia chelia de porțelan. Papa, zău, tu ești bătrân și n-ai nicio minte. Ce nevoie avei să o aduci în casă pe individ asta? Nu te îngrijim noi, nu-ți facem noi toate gusturile. Bătrânul ședea cu o buză lăsată în jos, în cea mai perfectă poză de căință. Lasă că am eu grijă de fefetița mea, zise el cu gândul la speculațiile lui Fanteziste. Am eu grijă. Papa, nu te mai îngriji de mine, ți-am spus, eu n-am nevoie de nimic. Spunând acestea, Otilia era cu desăvârșire sinceră, fiindcă uitase de banii de care vorbise Pascalopol, că s-ar fi depus pe numele ei, Marina, Vrânca, lui Moș Costache, că e bine să facă sfeștanie în casă pentru gonirea duhurilor rele, fiindcă de aceea se abăteau atâtea necazuri de la o vreme. Nu mai călcase popa de nu mai ține minte, ca la păgâni. În cele din urmă, ideea a fost primită și părintele veni într-o dimineață, însoțit de un dascăl și de popa țuică. Acest popățuică fusese preot mai înainte la biserica părintelui și acum bătrânul rămăsese supranumerar. Avea 70 de ani, o barbă ascuțită și vânătă ca obidinea și bea multă țuică, de unde și porecla. O căra, pronunțând foarte des numele necuratului, se văita chiar în biserici la lume, de bătrânețe și dureri prin încheieturi și spovedea copiii care îi râdeau pe supatra fir, întrebându-i dacă au mâncat fasole și varza acră. Cântam mâin, sughițând, trecând repede de la cele mai grave registre la un în înfricoșat, spre hazul credincioșilor tineri. Babele îl mustrau de la obraz, dar îl venerau și de altfel și el le certa, împroșcându-le cu numiri nemai auzite de sfinți. Părintele titular îl ocrotea dintr-o omenie pe care o declara tuturor plină de emfază și de prefăcută îngrijorare pentru prestigiul bisericii. Sfinția sa era un bărbat înalt, rotund, roșu la față, cu barbă mare, albă, răsfirată pe tot pieptul. Înrădea din tot pântecele, rezista la cele mai grozave insinuații păgâne, parând cu glume prudente loviturile, ferindu-se de a se compromite. Părintele, asista de dascăl, făcu sfeștanie umplând casa de fum de tămâie și stropind pereții cu aiazmă. Popațuică scotea din când în când cât un inson izolat, privind cu coada ochiului să vadă dacă se pregătește ceva băutură. Când sfinția sa stropii pe cei șapte de față cu aghiazmă, moșcostache se din șale plin de evlavie, dădu cu ochii de stănică pe care îl cunoștea prea bine și râse cu înțeles către el. De unde mai ieși și satană? îl întrebă părintele cu umoare când sfârșit slujba în vreme ce ștrăgea trăgea epitrafilul pe deasupra cozii. Păi ce, sfințitule, obiectă stănică bisericosă, eu n-am voie să iau parte la sfânta slujba sfeștaniei, să mă îngrijez de suflet?" Ba, ai cum să n-ai, porc de câine, chiar te laud că te-ai dat și tu pe brazdă și pășești către cele bune. Te aștept la spovedanie și la sfânta împărtășanie." Părintele tutuia pe toți, socotindu-i fi duhovnicești, iar cu cei mai intimi își îngăduia porec la porc de câine." Moș tuică, întreba, plictisit de așteptare, pe Otidia, ascultă găinușa, Taichi, n-ai cumva niște țuiculiță, că nu știu ce mă ține în gât de azi dimineață. Și ca să confirme suferința, bătrânul emise o tuse pe două note, făcând unison. ison. Moș Costache zise stănică, trebuie să dai și dumneata un aperitiv acolo, niște vin, niște mezeluri, așa e obiceiul. Mai bine, Tuică, mărturisi inocent popa Tuică. Costache se uită foarte încruntat spre Otidia, iar stănică forță lucrurile. Scoate unchiule un pol să cinstim fețele bisericești. Părintele titular auzi instrucțiunile date de stănică marinei și interveni cu preciziuni. Ascultă bre porc de câine, spune să ceară de la Cristache din vinul cela care mi-l dă mie și să ia și nițeluș cașcaval. E bun cu vânaț. Să ia și niște țuică, moțata taichii. Să bea o fiartă, se rugă popă cel bătrân. Otilia amuzată, îi făcu hatârul. în așteptare Sfinții Părinți, se așezară pe scaune după ce trimise să răpedască la casă cu obiectele bisericești. Ei bine, din când în când câte o sveștanie zise părintele titular, ca să se afle în vorbă. Să ne mai gândim și la cel de sus, care ține toată slăvita lui mână. Și să bem și o leacă de vin, adăugă stănică. Și vinul e bun, porc de câine, pară părintele Lovitura, că e hărăzit de domnul spre binefacerea și bunăstarea făpturilor sale. Însă cu măsură. Ninja al dracului. Observă părintele anexă. Mi-a intrat zăpada și în gură. n am mai nins așa de acum 15 ani, din 1895, când a viscolit în noiembrie. Se vede că și-a vârât dracul coada. Să mă răgușească pe mine. Brecuvioase, îl mostră cu prefăcută indignare părintele titular. Ți-am spus să nu mai pomenești pe ucigă crucia. crucea. Ce păcatele mele, că doar ești preot bătrân. Doar atâta iertare trebuie să ai pe lângă domnul milostiv. Stănică deveni provocator. Așa sunteți dumneavoastră. Pe alții sfătui să nu bea, să nu o cărească, dar sfințiile dumneavoastră faceți tot ce poftiți. Cum să mai creadă lumea? Darul, zise popațuică, apucându-și cu mâna toată mica lui Barbă. Creștinul respectă în mine darul dumnezeesc, nu pe mine care sunt păcătos. Măi, porc de câine!" protestă părintele titular. Se vede că ești în mâinile satanei azi. Mai auzi pe mine vreodată hulind, numele domnului în deșert? Cu vioșia sa e bătrân săracul, își mai dă în petic. Căci plin de păcate suntem toți. În zic că beau satanul." Guz și eu un păhărel de vin, cât e îngăduit de scripturi." Că zice Solomon în pildele lui, de ședea la masa celui puternic, înțelepsește mănâncă din cele ce ți se pun înainte."